اباس ابن عبدالمطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق تعمل ایمانه من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عباس ابن عبدالمطلب داد نبی عليه السلام تر ددیکونیه د ابو الفضل او داد نبی عليه السلام او بازی محدیسینو ای دریک حالا مشورو عباس رضی اللہ عنو او دی پوڑوکوالی کی رکشو عباس رضی اللہ عنو نو موری نظر منلیو وی یا اللہ کدا بچه امی اومندو نو زب خانہ کابیل در ریخ مغلاف جوڑو نو بچه اومندو نو بے عورت در ریخ مغلاف جوڑو وی دا اول عربی زنانه دا چ بیت الله شریف ته خلاف ور غندولې او ګره په زمانه دي جاهلیت کې د زمزم او د بیت الله د جوړولو انتظام ټول د عباس رضی الله انه پلاس کړ دا ډېر لوی مقام د زمزم او بیت الله جوړول دا غي تنظیمات دا ټول د حضرت عباس رضی الله انه پلاس کړ او دې بدر تراغله مشرکان او سره خو په زورې روستې زړې نو لدی قید کرا واستے شو بے فدیہ ور او چې مکیلا لاړو نو واپس راغ اسلام راو او د فتح مکینا مخکې غونتی د حجرت کړه او بیا فتح د مکی کې دې حاضر غزوې حنین کې د الله د حبیب سره اود الله حبیب د 21 بار کې فرمایلی ما منعذ العباس فقد ازانی ویاد ساتي چا کو غره حضرت عباس رضی الله عنه تکلیف رسول و ماته رسول وی ذاترب من دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي او نبی رسول سلام پنځباندا ډیر لو سحابه کرام محمد عباس رضی الله عنه ډیر لو سکول عزت او احترام به کولو د سره به مشورې کولو د رائے به او امام مجاهد واي عباس رضی الله عنه د مرک په وخت کې او یا غلامان آزاد کړ او یا غلامان یې آزاد کر او په زمانه دي جاهلیت کم مده مشورو لقدر لتیر شو او دا د الله د حبیب د پاره د ابو طالب نه پس ډیر امدادي خو ابو طالب ایمان نه وروړ او عباس رضی الله عنه ایمان وروړ او دا ډیر سخي او تعامو نبی ور کول رحمی رحميبه ساتلا او د دې دواګانی بډیرې قبلې ده ا دې دکي مرعات المفاتيح ذکر کړی ويمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه او باندې بشکل عباس رضی الله عنه ماتې رېدو او دوی په سوړلې سوارو نو زر زور براکوشل له دې عزت ده وجنه عمر رضی الله عنه انت شخصیت که په سوړلې عباس رضی الله عنه بمخله ورغه نو دې عزت ده وجنه بزر رسورلې نه کوش یو وب درځې دې به تیر شبی او په سورش شان ب عثمان رضی الله عنه کړ اور دائی بیا پا مدینہ منورکی دی جمعی پا اورز در جب دو لسم تاریخ دیرشہ ہو اور بازی رمضان ذکر کی پا پد... دو دیرشم حجرائی کی دا اتو اتیاو کالو پا غمر کی افاد شہد اور جنت البقی چی مشہور قبرستان دی دی مدینہ منورکی پاگی کی دفن شہد اور دائی نی پینزی دیرش احادیث نقل لی پینزدیش احادیث دادیدوی ننقل نو حضرت ابباس رضی اللہ عنہ ایزاق عمل ایمان سکلے دے خوند او لزت دی ایمان اغا سڑی دی ایمان خوند او لزت سکلے دے ایزاق سکلے دے تعمل ایمان اغا خوند او حلاوت او خوگوال دی ایمان مناغ چاردو یب اللہ ربن چ هغه پدې راضی دي چې الله زما رب ده او نور یو نه غټ یو لي اشهدا رب او مشکل کشاو حاجت روانه وبل اسلام دینن او پدې پزړ کې رازي او خوشحال دي چې اسلام دین نه چر زما واده زما غمون او زما ناست پاس تا د ټول اسلام مطابق دي هم په اسلام شرمې غ بدن کې واده کې وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا او پدير عزيزي چه محمد صلى الله عليه وسلم ده رسول او ساري وقتی دا مسنون وزیفة دا سارا ماخام رضویت بالله ربا و بالاسلام دین و صلى الله عليه وسلم رسولا سار ماخام یوز الويل دا مسنون وزیفة وعن بی حریرہ رضی رواه مسلم رحمه الله